În ziua de 2 februarie 1873, Bricul goeletă Pilgrim, aparținând armatorului american James Weldon, părăsea noua Zeelandă după o bogată vânătoare de balene în apele oceanului înghețat de sud, îndreptându-se spre San Francisco. Așadar, ne-am înțeles, doamnul Weldon, vă luați singură răspunderea călătoriei pe Pilgrim. De ce îmi spui asta, capitane, Hul? Pentru că n-am primit nicio dispoziție la domnul Weldon în legătură cu această îmbarcare. Dacă soțul meu ar fi aici, crezoare, domnule Hul, că ar pregeta o clipă să se îmbarce pe Pilgrim împreună cu soția și copilul lui. Nu, doamnul Weldon, cum de altfel n-aș pregeta nici eu. La urma urmii, Pilgrim este o corabie solidă și sunt sigur de ea în măsura în care poate fi sigur un marinar de nava pe care o conduce de mai mulți ani. Da, o călătorie de 3.000 de leghe marine pe o corabie cu pânze? Mi-a spus toate astea domnule Hull pentru a vă pune la adăpost de răspunderea primirii noastre pe port. Dar nu vă înșelați, Dar nici că... eu, nici fiul meu Jack și nici chiar vărul Benedict. Niciunul nu ne putem plânge că masa e proastă sau cabina strântă. Și sunt chiar mulțumită că fiul meu Jack. Și-a găsit un atât de bun prieten în Dixend. Ah, da, Dixend, băiatul ăsta. O să fie într-o bună zi un adevărat marinar. Sunt sigur de asta. Este uimitor cât de multe lucruri știi la 15 ani. Și cât de puțin timp a avut pentru învățătură. Mm -hmm. Știați că soțul meu are de gând să-l înscrie la un curs de hidrografie. Ca să poată obține mai târziu un brevet de capitan. Da, știam, și domnul Weldon are dreptate. Dic va face cu siguranță cinste marinei. Bietul Orfan. Viața ei a fost o școală grea. Și numai datorită bunăvoinții dumitale a putut deveni un elev marinar. Ia, intra! intră! A, vărul Benedict! Cum stai cu sănătatea? Bine, bine, Vereșală, dar Mulțumesc, bine, dar abia aștept să ajungem la țărm. Da. Da. Și căutați o bancă, domnule Benedict! Insecte, domnule! Insecte! Insecte! Trebuie să vă resemnați, că nu pe mare vă veți îmbogăți colecția. De ce nu, domnule? Hull? nu e deloc imposibil să dau peste câteva exemplare rare chiar aici pe bord. Vere, Benedict! Nava domnului Hulie este atât de bine întreținută Încât nu o să poți vâna nimic Doamna Weldon, exagerează Totuși, domnule Benedic, cred că vă pierdeți timpul Cotrobăind prin cabine Asta o știu prea bine, că doar am căutat degeaba până acum Cine știe, poate să găsiți ceva gândați pe fundul corabii Eu nu doresc nimic altceva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 O să vedem data. Mm. Bolton Apropie-te până la o blură! Înceresc Dacă noi nu mai putem face mult rău acestei epave În schimb ea ne-ar putea pricinui oarecar stricăciuni Așa că n-am poftă să se ciocnească de pilgrim Cotește, Bolton, cotește Cotește, am înceresc Domnului capitan E o corabie răsturnată corabie? Da ha, un... Fără îndoială și este o adevărată minunie cum nu s-a scufundat pe loc Dacă a fost ciognită, cred că cel puțin echipajul a fost salvat Să sperăm, doamnă Weldon Poate că niciodată nu o să se afle taina acestei catastrofe Și, totuși, s-ar putea să se mai găsească pe bordul marinar din echipaj din... Nu, nu, nu d -am d -am cred, dragă Dick, apropierea noastră l-ar fi făcut să ne facă vreun semn Dar o să aflăm îndată Bine. Cotește mai mult, Bolton, mai mult! Mai mult! Mai mult! Ia! Ascultați! Ascultați! Parcă cau o drumătat. Da, chiar de ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm. Da, da, să-l salvăm. Aoi, lasă pe apă barca cea mică. Abutele, lasă barca cea mică. Dixon, Holton. Da? da. Plecăm spre corabia naufragiată, haide. Da, și bine, ducă tine, ducă. Ce cu câinele ăsta? E din ce în ce mai furios. Priviș la pupă. Da. Numele vasului. World deck. Da. După toate aparențele, este un vas de construcție americană. Oh. Ah. Am ajuns. Haideți. Dic, barca. Da, da. domnul capitan. Da. Oh. Domnul capitan, câinele-a dispărut prin chepengul acela. Oh, păi înseamnă că animalul ăsta nu-i singur pe bord. Dacă unii nefericiți vor mai fi supraviețuit totuși șocnierii, probabil că foamea sau sită i-a doborât. Că ceapa a pătruns cu siguranță în cămara cu provizii. Da, da. da, da. Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavre. Da. Ba nu, domnule capitan atunci câinele n-ar mai lătra așa. Trebuie să fie oameni în viață. Eee, nu-i nimeni pe aici! Nimeni. Iată câinele, a revenit. Pare că le cheamă spre Dunetă. Să mergem! Hai. să mergem! Cinci corpuri. niște negri. Sărmanii de ei abia mai răsuflă. Dar trăiesc, capitane, hul trăiesc. Trebuie să-i salvăm. Da, o să-i salvăm. Repede! Hai să Doamna Weldon, îi prezint pe naufragiații noștri. Readuși la viață Tom, Beth, Acteon și Hercule. Îmi pare bine că ați putut fi salvați. Dar ce căutați pe Waldeck? Am lucrat trei ani de zile la un englez pe o moșie din Melbourne. Acum ne întorceam acasă în Statele Unite. Și naufragiul? La 15 decembrie am plecat din Australia. Iar după 17 zile, pe o noapte întunecoasă, Oldeck a fost lovit de un vapor mare. Atunci noi dormeam. Da, și ne-am trezit singuri pe o epavă părăsită. Ceilalți fie că fusese razvârliți în mare... Fie că se pescuiți de vaporul străin. Ce, ce ce s-a întâmplat? Mami, gocâinile ați dat. Dingo mi-a luat cu și nu vrea să mi le mai dea. Tingo, da. Tingo, vin aici, vin aici, Tingo. Tingo, aici, aici. Ciudat aici. lucru. Aici. Nu vrea să dea cuburile. Foarte ciudat. Cu cuburile cu se și V. Se și V? Da. E tocmai literele de pe zgarda nu mi-ai spus oare, dumne, ta, că acest câine a fost găsit de puțină vreme de capitanul de pe Uoldec? da, domnule. Gingo nu se afla pe bord de cât de ce mult doi ani. Și n-ai mai spus că fusese găsit de capitanul de pe Uoldec pe coasta occidentală a Africii? Da, domnule. În jurul gurilor fluviului Congo. Prin urmare, nu s-a aflat niciodată al cui a fost câinele acesta. Și de unde se pripășise acolo? Niciodată, domnule. Curios lucru. Se și v. Aceste două litere trezesc în dumneavoastră o amintire, domnule Hul? Da, doamnă, o amintire sau mai curând o bănuială ciudată. Care? Aceste două litere ar putea foarte bine să capete un sens și să ne lămurească ce soartă a avut un om, un călător îndrăzneț. Ce vrei să spui? În anul 1871. Un călător francez a plecat în îndemnul Societății de Geografie din Paris pentru a traversa Africa de la vest spre est. Punctul de plecare era locul de vărsare al fluviului Congo. Punctul de sosire trebuia să fie capul del Dago, la gurile fluviului Rovuma, al cărui curs trebuia să-l urmezi. Călătorul acesta se numea Samuel Vernon. Samuel Vernon. C și V. Și ce s-a mai întâmplat? Și ce s-a mai aflat despre el? Nimic. Samuel Vernon nu a putut să ajungă pe coasta orientală a Africii. Fie că a fost luat prizonier de indigeni, fie că moartea l-a dobărât pe drum. Și atunci, Dingo? S-ar putea ca acest câine să fi fost al lui. Mai norocos decât stăpânul, în cazul în care ipoteza mea e justă. Câinele s-au înapoiat pe malul fluviului Congo... Pentru că acolo, și cam pe atunci, a fost găsit de capitanul lui Dar călătorul acela fusese întovărășitoare de un câine? Nu cumva face o simplă presupunere, domnule Hulk. Este adevărat că nu-i decât o presupunere, doamnă Walden. dar ceea ce este sigur e că Dingo cunoaște aceste două litere, S și V, care sunt tocmai inițiale celor două nume, Samuel Vernon. Bingo! ei, Negoro, nu-l bate vină-mi face S-au lasă în pantaloni, nu? Negoro, îl <gri> <gri> cunoști cumva bate câinele ăsta? Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan Și dacă se mai repede așa la mine, nu știu ce o să se întâmple <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> Curios lucru Bucătarul e singurul om din echipaj pe care Dingo nu poate să-l suferi Tot atât de curios ca și faptul că un câine cunoaște literele alfabetului oh, Capitane Hul, dacă Dingo ar putea să vorbească Poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și ce are împotriva lui Negoro Că îi tot arată culții. Și încă ce mai colți? Priviți! Priviți ce culoare a căpătat apa! Foarte interesant! Oare din pricina vreunor ierburi marine? Ah, nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici, pe care pescarii le numesc, nu fără motiv, hrana balenelor. Crustacee? Da, da! Poate că vă Benedict ar fi grozav de încântat să fac o colecție din ele. Ei, Da, Nu! Dar bine, domnule Benedict, aveți un prilej deosebit de a studia această specie de crustacee și... N-aș crede. Cum n-ați crede? Nu aveți dreptul să arătați asemenea indiferență față de... Ba, da, pentru că pe mine mă interesează insectele, domnule. Da, cum se poate că animale așa de să poată servi drept hrana unul animal așa de Eh, Dragul meu, Jack, natura a întocmit astfel lucrurile încât de câte ori o balenă plutește mijlocul acestor ape roșii... Hmm? Ea găsește supa pregătită Nu are decât să deschidă gura imensă Milioane și milioane de crustacee pătrund înăuntru Poți să-ți închipui, Jack, că doamna balenă Nu-și pierde timpul să curețe unul câte unul crustaceele Cum faci tu cu crevetele Domnule capitan Cred că nu este o balenă obișnuită. Coloana de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă și totodată de un volum mai mic. Ai treptate, Dic. Avem de-a face cu un jubart Un jubart, olofant, cum e ăsta, înseamnă o pradă frumoasă Și bogată păcat să nu salutăm cu harponul, așa în trecere Da, mămică, mămică, și eu aș să văd cum e făcută balena asta și tu vrei balena asta, dragul meu, Gex Apoi, de ce nu, prieten? Pescar de ajutor, nu mai avem, drept Dar chiar numai noi singur. tot echipa Big Domnule capitan pe tine te-am ales să rămâi pe bord în lipsa mea. Am înțeles, domnule, capitan. Dacă prin imposibil o să fie nevoie să pui corabea în mișcare, în cazul în care noi am ajunge prea departe urmărind jupartul, Tom cu tovar și lui pot foarte bine să-ți vină în ajutor. Chiar așa, capitane e hur. Domnul Dick poate să se bize pe noi. Orunci ce să facem. De unde să tragă? Nicăieri <laughs> De de-o am dată, Hercules. La ordinele dumneavoastră. Dick, vremea e frumoasă. Vântul nu mai bate deloc. Dacă totuși s-ar întâmpla vreo schimbare atmosferică, nu coborâ nici o luntre pe mare și nu părăsi navă. Am înțeles, domnule capitan. Dacă o să fie nevoie însă ca pilgrim să ne ajungă, am să-ți dau de veste legând un steguleț alb de vârful unui cărci. Fiți liniștit, domnule capitan. N-am să slăbesc din ochi baleniera. Bine, dragul meu, curaj și sânge rece. Iată-te, capitan, secund. Poartă cu cinste acest grad. Nimeni nu l-a avut la vârsta ta. Doamne Weldon, la revedere! La revedere și mult noroc! La revedere, domnule capitan! La revedere! La revedere! Mult noroc, domnule capitan! La revedere, Jack! Rămâneți cu bine! La revedere! La revedere! Noroc! Noroc! Noroc! Aici, bingo! Bingo! Dingo, aici! Am să-ți ur picioarele, porta aia, furisită! Nu tu poate o să iasă pe punte, ca șerge! Negoro intră în cabină! Alper, Dingo nu se liniștește! Hercule! Da, domnule Dic! Îți ordon să veghez în mod special asupra lui Negoro! Am să veghez, domnule edic. Domnule Dic, ne învârtim de două ori și mai bine în locul acesta și capitanul Hul. N-a dat niciun semn de viață Niciun steguleț alb Nici urmă de balenieră Parcă i-a înghițit mare Atât de departe să-i fi fitărâjul Bartul Acolo, acolo, domnul Edic Ce -i -i? În sfârșit se vede ceva Cum bine? dă Ia vezi, domnul Da, Ei. Da! niște bucăți de lemne da. Și apa Ei. Doamne Dumnezeule Ce? E roșie, da Ce? Dar nu din pricina crustaceilor E de necrezut. Și totuși... Dar capitanul Hull nu este mămicul? Taci, puiule. Capitanul Hull și echipajul bricului Pilgrim au pierit, probabil, în această luptă. Așa că suntem singuri. Prieten, ne trebuie putere și curaj pentru însăși viața noastră. Curaj. Ai despus ceva, Negoro? Da, am de vorbit cu capitanul Hull sau, în lipsa lui, cu maestrul Hawig. Știi prea bine că amândoi au pierit. Atunci, cine ne comandă? Eu! Oh, dumneata, capitan la 15 ani. Da. Capitan la 15 ani, Negoro Să nu se uite că nu există decât un singur capitan pe bord. Capitanul Dixend! Oh! Dacă așa dorește doamna. Permite-mi să mă retrag. Ha. Dixend. Domnul Elden? Capitanul Hull nu mai este. Tot echipajul a pierit odată cu el. Soarta corăbiei e în mâinile tale. Da, domnul Elden. Tom și cu și lui sunt oameni de treabă pe care te poți bizui. nu așa, Tom? Da, domnul Elden. nu așa, Hercule? Da, doamnă Elden. Am să fac din ei lup de mare pe cepuți, chiar dacă eu nu sunt decât un elev marinar. Domnule Edic, tovară și mie și cu mine, suntem echipajul dumitar. Bunăvoința nu o să ne lipsească. O să facem tot ce ne stă în putere. Da, capitane, sunt. Ai vorbit bine, bătrâne Tom. Am să vă arăt, prieten, ce are de făcut fiecare în parte pentru manevrarea pânzelor. În ceea ce mă privește, eu am să rămân la cârmă până când oboseala o să mă facă să o las din mâini. Câteva ceasuri de somn din când în când o să-mi fie de ajuns ca să mă odihnesc. Atunci unul dintre voi va trebui să mă înlocuiască. Tom, am să-ți arăt cum se conduci Corabia cu ajutorul busonei. Nu-i greu și cu puțină atenție o să înveți repede să ții nava în direcția bună. Oricând doriți, domnule, Dar eu. Eu nu pot să-l ajut pe prietenul meu, dic, mamă. Ba da, dar. Ai să înveți și tu să conduci Corabia. Și sunt sigură. că Atâta vreme cât ai să fii tu la cârmă, o să bată vântul cel bun. Prieteni, să îndreptăm vintrele în direcția vântului. Să faceți cum vă spun eu. La ordinele dumneavoastră, capitane sunt. La ordinele ordine dumneavoastră. La ordine. Nu vezi nimic, dick? Ah! Nimic, doamnă Weldon, nimic. Singurul lucru de semnalat e că, după furtuna de ieri, orizontul pare să se lumineze puțin. Da. Sunt însemne că vântul va deveni și mai puternic. După părerea ta, Dick, coasta americană nu poate să fie prea departe. Nu-i așa? Călătorim doar de atâta timp. Nu, nu poate să fie prea departe, doamnă Weldon, dar ceea ce mă uimește este că n-am zărit încă. Dar nava a urmat numai drumul cel bun, nu-i așa? E sigur. Și asta de când a început să bată vântul dinspre nord-vest. Adică din ziua în care l-am pierdut pe nefericitul nostru capitan și întreg echipajul. Era atunci 10 februarie, iar astăzi suntem în 9 martie. Mm. Au trecut deci 27 de zile și ceea ce îmi pare mai curios este că nu întâlnim nici măcar o singură navă din cele care trec de obicei prin locurile acestea. Nu te-ai înșelat oarecum la calcularea vitezei lui Pilgrim? Nu, domnul Elden, nu m-am putut înșela. Locul a fost aruncat la fiecare jumătate de ceas și am însemnat cu exactitate toate măsurătorile. Iată, îl vom arunca din nou. Bine. Tom, ascultă locul! Veți vedea că vasul merge cu 10.000 pe oră, ceea ce face mai mult de 200.000 pe zi. Marcu, e Edith! Ei, ce este, Tom? S-a rupt S-a rupt? S-a pierdut nobu? Ei drăcie, dar franghia era nouă! Ai, pleacă de aici! Dar ce s-a întâmplat, Herbule, ce este? Blesternatul ăsta de bucătară a căzut peste pusolă. Cum? Și așa n-aveam decât una singură. Negoro, ce cauți aici? Mă privește. Ce-ai spus? Cum vorbești astfel unei doamne? Nu există nicio dispoziție care să mă oprească să mă prim în partea din spatea punții. Ei bine, această dispoziție o dau eu acum și-ți interzic să mai vii pe aici. Zău! află că acest revolver nu mă părătește niciodată și că la cel din tâi act de nesupunere îți vor creieric. Capitan, Capitan Fent, da. vreți să arunc peste bor pe acest tricălos? Da, da, ta... Le-ar face plăcere peștilor! Încă nu, Hercule. Nu scăvară Negru, blestemata, ai să ne o protejezi. Dic! În sfârșit pe nu! Da! Ah, dar nu e decât o insulă. O insulă, dic. Dar care? Care? O să ne spună harta. Aici, doamna Weldon. Da. Aici. Pământul pe care l-ați văzut nu poate fi decât punctul acesta pierdut în mijlocul pacificului. Insula Paștilor. Și la ce distanță de coasta americană se află această insulă? Cam la vreo 2000 de mile. Oare Pilgrim nu s-a mișcat de fel, din loc? Suntem încă de departe de continent? Domnul Weldon, nu știu. Nu pot să-mi explic această întârziere de necrezut. Nu, nu, nu, pot. Afară doar dacă nu cumva indicațiile busolei au fost false. nu. Dar nu, nu. Sper totuși că, în cel mult 10 zile, împinși de acest vânt puternic, vom putea acosta pe țărmul american. Dick, dragul meu copil, dragul meu capitan, mi-ai redat încrederea că vom ajunge acasă. Vă dar la cine mai poate folosi? Dic, cum se poate să deslădășduiești? Au trecut doar cele 10 zile, pământul e în fața noastră. Da, doamnă Weldon, dar peste puțin timp Pilgrim se va obni de stâncile care se văd în ciuda oricălor sforțări pe care le-am putea face. Cum? Trebuie să izbesc nava de coastă. N-am să pot duce corabia în portul ei. Sunt silit să o pierd pentru a vă salva. Între salvarea dumneavoastră și a navei, nu trebuie să șobă cât uși de puțin. Dic, ai făcut tot ce omenește a fost cu putință? Tot, doamnă Weldon. Atunci... Nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșuarea corăbii. Da. Bet! Austin! Dați pasagerilor colace de salvare! Mamă mii, mă să liniștit. Ah! Ah! Ah! Iată ne. Iată ne și nouă fragiați. Da. Domnul Elden Jake, Nu ați scoți nimic? Nu. Nu. După cât se pare, nimeni n-a fost lovit. Doar vasul. Priviți ce crăpătură are în coastă și cum s-a înfit în stânca asta uriașă. Domnul Iidic, uitați-vă la Dingo. A sărit pe țărnușe. Dingo? Da, da, da, da. Are o purtare ciudată. Pare că încearcă să regăsească o urmă pierdută. Într-adevăr, foarte ciudat. Și Negoro? Priviți-l. Negoro? Da. Se duce, se întoarce de-a lungul țărmului. Ah, la urma urmei, aici e liber să facă cel taie capul. Serviciul lui a luat sfârșit după naufragiul lui Pilgrim. A și dispărut după râpa aceea. Da? Adică, da. cred că ne interesează acum mai puțin egoro și mai mult propriile noastre persoane. ce de făcut? În primul rând să părăsim vasul, doamnă Weldon, luând numai strictul necesar. Apa a și început să urce. În al doilea rând... Să ne facem sălașul pentru noaptea asta pe țărm. Da? Uite, pe sâncaia care se vede. Hai, bine, bine, Jack, bine. Da. Dacă am fi Robinson sortit să trăim multă vreme pe acest tărâm, nu am uitat să dăm acestei stânci numele tău. Noi începem să cărăm proviziile, Capitane Sărm. Da, da, Da. Dic, prietene. Trebuie să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până în prezent. Dar rolul tău nu s-a terminat. Vei rămâne mai departe călăuza noastră pe pământ. Așa cum ai fost capitanul nostru pe bord. Da, domnul Welder. Acum, cel mai important lucru este să știm unde ne aflăm. Cred că nava noastră nu a putut acosta decât pe porțiunea litoralului american care formează coasta peruviană. Da. În mâine în zori eu și cu Tom vom pleca în recunoaștere. O să luăm cu noi și pe Dingo. Atunci, da. fă cum crezi că mai bine, Bic. În sfârșit... Am să fac o vizită în din ținul. Dar să nu vă depărtați prea mult, domnule Benedict! Nu, no, fi fără grije, dragul meu, mai ales grijă. să nu ne aduceți prea mult în țară! Da. <laughs> De? De ați descărca tot? Tot. -a descărcat tot? Tot! S-a descărcat tot! O să coborăm, doamnul Weldon! Hai, Jack! Hai, mama! Ah, ah. E, Dingo a simțit prin preajma grovietate! În orice caz, nu-i negoro, că ce-ar lătra mai furios. Dacă nu-i negoro, atunci cine poate fi? Ai cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiști. Aha, iată-l! Nu trebuie liniștește-te! sunteți englezi? American! Din America de Sud? Nu, no, de Nord! Ei, îmi pare bine că le niște compatrioți. Domnule, suntem niște naufragiați. Și cea din tine rugămintea noastră este să ne spui unde ne aflăm Sunteți pe Sărmul Americii de Sud Pe coasta Boliviană Coasta Boliviană? Da, și vă aflați chiar în partea sudică a Boliviei Atunci, ce e acela? Nu aș putea să vă spun numele, căci vin pentru prima dată pe coasta aceasta Mulțumesc, domnule, nu pare a fi de origine peruviană <laughs> Da, v-am mai spus, sunt american ca și dumneavoastră, doamnă... Weldon. Îmi pare bine Mă numesc Harris și m-am născut în Carolina de Sud. S-au scurs 20 de ani de când mi-am părăsit țara pentru Pampasul din Bolivia. Locuiți ah. prin apropiere, domnule Harris? Nu, doamnă Weldon. Acum mă duceam la Atacama, în nord-est. Nu cumva ne aflăm la marginea puștiului cu acest nume. Pa chiar așa, tinere. Și călătoriți singur? Nu sunt la primul drum. La 200 de mile de aici se află o fermă mare, San Felice, care aparține unui frate de-al meu. Acum mă duceam într-acolo. Dacă doriți să mergeți cu mine, o să fiți bine primiți. O să găsiți acolo și mijloace de transport cu care să puteți ajunge la Atacama. Domnule Harris, nu știu cum să-ți mulțumesc. Doamna Wildon, cel mai bun fel de a mulțumi este să primiți invitație. Dar spuneți-mi, vă rog, negri ăștia sunt sclavii dumneavoastră? Dar, dar bine, domnule Harris, acum... Nu mai avem sclavi în Statele Unite A, da, da, da, așa e, da, uitați că războiul din 1862 a pus capăt sclaviei, da Să mă ierte acești oameni de treabă, da, crezându-i însă în slujba dumneavoastră Nu sunt și nu au fost niciodată în slujba mea V-am slujit din toată inima, doamnă, Walden. Da, să știe domnul Harris că nu suntem robi nimănui E drept, eu am fost rob, am vândut în Africa pe când aveam decât șase ani. Dar fiul meu, Bet, care e de față, s-a născut dintr-un tată eliberat. În ce privește pe ceilalți ai noștri, ei s-au născut din părinți liberi. Nu poate decât să vă felicit. Mamico, o să plecăm în călătorie? Oh, dar ce băiețași, drăguț. E fiul meu. E, să știi, micuțule, că odată ajungi la fermă, o să poți să încaleci un ponei. Cât tine de mare! Da, ce bine -mi pare. <laughs> e, Drumul pe care-l vom face mâine e cam lung. Așa că propun să ne aranjăm toate bagajele, astfel ca în zor să putem da, porni. Da, pornim! Primim propunerea dumitale domnului Harris. Oameni buni! La lucru! Da! da. da.